Але його думка зі старої традиційної привички зложила ще одно питання. «Що воно значить, що на вступі в нове життя мені перебігає дорогу отця скотина в людській подобі?» Розділ третій. «Перепрошаю пана меценаса, що трошки забарився, скрикнув Стальський, вибігаючи на варанду. «Але прошу, прошу, пан меценас, певно, вже десь голодні, адже ж то швидко друга година буде». Ну, дякую, відснідання дотепер буде надще. У ні, я під час паузи ходив на перекуску, спокійно промовив Рафалович, ідучи обік Стальського тісними брудними сходами на перший поверх. Тут було касино, тепер зовсім порожнє, зложене з трьох покоїв і зали для танців. У більярднім стояв уже заставлений на дві особи столик, а при нім кельнер з реєстром страв і серветою під пахою. «Про що? Чим можу служити пану меценасові?» – промовив він, кланюючися Рафаловичу. Сей замовив обід на дві особи. Перед обідом випили по Старки на відновлення старої знайомості, як мовив стальський. Рафалович справді був голоден, а відновлені перед хвилею спомени не дуже заохочували його до розмови з паном офіціалом. Затистальський, і п'ючи, і їдячи, балакав, мов рад був, що знайшов когось охочого слухати його. «Го-го, я то знав, що з пана Євгенія Рафаловича будуть люди. Ще як це був малий генцю, то вже було видно, що то голова не або яка. Я то ніби строгий був, свою повагу показував, але я так любив малого генця, як свою дитину. Прошу не гніватись. я вже тоді був парубок пару під вусом». Що правда, то правда. Та й потім я не переставав інтересуватись. О, яка то була радість, коли я прочитав у Нарутіці, що мій Елеф, пан Євгеній Рафалович, одержав на Львівській університеті степень доктора прав. Прошу вірити, ну що, адже пан ані брат мені, ані сват? А вже таке дурне серце в чоловіка. Тішиться чужим щастям, сумує чужим смутком так, як своїм власним. Євгенію, не знати чому, в цій хвилі причулось жалібне м'явкотання катуваного кота. Він поклав ложку і з виразом нету здивування, нето тривоги видивився на Стальського. «Що пан Меценас побачили на мені?» – запитав сей, перериваючи балакання і розграючись по собі. «Нічого», – відповів Євгеній. «Прошу, пане, їжте!» «Ах, я такий рад, що бачу пана Меценаса!» Що буду мати те щастя бачити вас частіше. Позволить пан меценас говорити собі ви? Прошу, прошу. Все краще. Якось більше від серця розмови йде. Не люблю того передавання через третю особу. Перепрошаю, правда, що пан меценас практикували в Тернополі. Так, я був там три роки у адвоката Добрицького. О, знаю, знаю. Я докладно слідив за кожним кроком пана меценаса на публічній, так сказати, арені. Особливо, відколи ви стали оборонцем у карних справах. Знаєте, пане, скажу вам без компліментів. Я чув тільки одну нинішню вашу оборону, але читав спроводзання в кількох процесів, де ви боронили. Такого оборонця наша адвокатура давно не мала. Прошу, пане Старський, будьте ласкаві, обідайте». Бачите, я їм задвох і не думаю бути ситим вашими ласкавими компліментами. О, що те, то ні, борони Боже, жадні компліменти. Живо заговорив Стальський, махаючи руками, узброєними одна в ніж друга в вилку. Це навіть не моя думка. Це загальна думка в дотечнім суді. Сам пан президент, ви зауважили, як пильно він прислухався вашій обороні, який шов за вашими слідами в своїм резюме. Отож, сам президент по розправі, виходячи з суду, сказав до прокуратора. З таким оборонцем то приємно проводити розправу, а прокуратор йому насе. Отак, все одна з найясніших голов у галицькій адвокатурі. Шкода, що не пішов на суддю, міг би був зробити кар'єру. Отак, пан меценас приносить із собою до нас найліпшу славу. Щоби звернути розмову на іншу тему, Рафалович попросив Стальського оповісти йому дещо про відносини в дотешнім суді, що, може, могло би бути йому придале в дальшій діяльності. Стальський і овшім, із уст, що тільки що так і бризкали симпатією та компліментами, полились потоки неймовірного бруду, спліток і погані. Президент був колись цібний суддя, але тепер стуманів. Дома ним командує кухарка, проста погана баба, а в суді його канцеліст – хитрий жит і страшенний хабарник. У суді правило, що з житом ніхто не виграє справи. Дехто не хоче вірити, щоб президент брав половину хабарів, які одержує його канцеліст. Але він старський, певний того, бо хоча президент удовець і безвітний, але має цілу купу свояків по братові, неробів та марнотратників, що суть його, мов, п'явки» а совітник Н. із роду був 18-й туман. Це той сам, що, ще бувши ан у Печеніжині, засудив сам якогось хлопа на смерть і зараз же написав до Голомуца Поката. Аж коли Кат зателефонував до надпрокуратора у Львові, чи має їхати до Печеніжина, то віддали вищі власті про цей незвичайний засуд і взяли його відтам. Про око його зробили хорим на умі, який час продержали в Кульпаркові, а потім вернули знов на посаду. Кажуть, що у нього сильні плечі, протекція. Іншого були би спенсіонували. Йому дозволяють дослуговувати до повної пенсії. Але самостійно він ніяк справ не веде. Тільки все сидить у трибуналі, заробляє на пенсію. Як кажуть, не головою, а гм-гм, затесовітник М, картяр. До канцелярії прийде на годину, справи за нього провадить практикант. Він тільки перегляне, попідписує, що треба, та й далі до кав'ярні. Там уже жде на нього партія, в кожній порідня інша. Жінку має язю, не дай господи. Роста – ординарна мазурка, ростом – гренадер, об'ємом бодня, язик – 10 перекупок. То вона вже знає, де його шукати. Пан совітник скоро перечує, що вона кошукує за ним. Зараз здає драпака, бо як магніфіка зловець, то не питає, що то пан совітник і що народ збігається, а бере пана ратцю за Боже пошиття і тягне додому. А ще приговорює по дорозі. Та так приговорює, що аж на третю вулицю чути. О, то страшна баба. Можу сказати, що в нашім суді її найгірше бояться всі. Навіть пан президент щить перед нею. Знаєте, раз була історія. Скінчили обід Позакурювали цигара. Євгеній велів принести чорну каву. Стальський усе ще оповідав міські сплітки і судові скандали. Про третього совітника, про андюкців, далі перейшов на політичну власть, перемив кістки пану старості, пані старостині, панам-комісарам і лагодився перескочити до податкового інспектора, коли Євгеній, випивши каву, зирнув на годинник. «Ну, пане Стальський, – мовив він, устаючи, – дуже мені приємно в вашім товаристві».